Ти диви, свічечка здивувався, а я й не примітив. Та й хто б міг примітити? Та відразу ж знайшовся. Це ти навмисне понастромляв у землю своїх людей, щоб я побачив, який ти хитрий. А так, спрокола сказав Тиміш, це я навмисне зробив, і саме для таких кмітливих, як ти. Свиснути ще раз? Та ні. Не треба, більше не треба. Свічечка обернувся до сотні. "Їдьте, панове, у ту он ліщину і там заховайтесь. Знайдіть собі тінь та погризіть горішки. Тільки не допадайтесь до них, бо зуби", свічечка не договорив. Ляж, просипів тимиж, і тієї ж миті він і троє його товаришів влипли в ковило. З того боку Дністра, з гористої пущі Ступаючи як по вогню, обережними кіньми, роззираючись на всі боки, виїхало три татарські чамбули, по дев'ять у кожному. «Щазни!» – вешкірив до свічечки зуби тиміш. «Бо той, мов, те одоробло!» Синів кунтошем у сідлі і лупав на мурзаків баньками. «Тікай від мене!» – вже захрипів до нього старший наливайківський чатовий. І свічечка злетів нарешті з коня і, не відриваючи очей від ріки, схопив навмання свого жеребця замість поводу за вухо і, зігнувшись, зашпортуючись носками чобі за давні крутячі купки, побіг під ліщину до сотні. Татари, видно, таки помітили гриву сотникового коня, бо перегнулися шиями з берега над водою і покам'яніли. Вони та невисокі їхні бахмати, мов намальовані не ворушились хвилину-другу. Ніби склеєними очима татари прошивали на тимошевому березі кожен кущик і горбовину. Один із них, передній, що стояв конем у воді по коліна, протер малахаєм лоба, підняв лука, взяв із губ стрілу, відтягнув руку за спину, погойдав ліктем і вистрілив. Мабуть, він хотів пересвідчитись, чи перестрелить Ріку. Стріла Дністер перебила, та не лише. Вона пролетіла невидима понад яром і аж на горбі впала за одним із кущиків молочаю, якраз перед носом у Тимоша. Тиміш на стрілу покосився і торкнув її кінчиком вуса. Вистругана спрутика дикого персика, татарська стріла ще бриніла а руде з півнячого хвоста оперення попахкувало часником. Видно, її господар любив часник. Тиміш сковтнув слину, перевернувся на правий бік і встромив її до сагайдака, де сухим ліщиновим жмутком стерчали стріли його. Тиміш через воду бачив, як зісковзнули татари з сідел і взялись до роботи. Один чамбул, хто ятаганом, хто шаблею, а хто сокирою, захапався рубати молоду в надбережжі вільшину. Решта двоє чамбулів, хто вільшак не валив і не карнав, з готовими добою луками, що лежали на запилених гривах бахматів і стрілами поміж їхніми вухами, чіпко пасли нагостреними очима дністровські заломи і закрути. Лисячи в глинах нори, і верхню та нижню брунисту течію. Татари нарубали вільшини, настругали з неї вориння, порозбігалися берегом на 200, а то й на усі три сотні метрів, і роздуваючи щоки, забрели в гребенчасті швиди. Метляючи вовнячими рукавами та гепаючись гузнами обзелений в воді каміння, вони заштрикали вільшаками дністрову глибину і дно. «Шукають броду!» – прошепотів тиміж своїм товаришам чатовим. «Зараз буде орда!» «Га!» – прошепотів і свічечка, що підповз до Тимоша із ліщини, ліг поруч і, не відриваючись від татар, вигризав з пальця шепшинового кіхтистого печака. «Нужи болить! Нужи пече! І якраз в праву руку до шабля!» Залізла в самісіньку пучку. Шкода, поспівчував йому чатовий, ага? Та то я про себе, шкода кажу я про себе, що не в язик. Але ж ти клятий. Кляті довго живуть, а я хочу довго. Сотня твоя що? Стоять. І світ Татян я долажна перечитати, бо не буду спать, а я хочу довго. «Сотня твоя! Що?» «Стоять!» І свічечка, озирнувсь на ліщину, де поміж горіховими вершками біліли кінчики шабель його надвірної сотні. «Як тільки татари вийдуть до нас на берег, відразу ж сотнику налітай!» «Та коли вони вийдуть? Ти ж бачиш, як сунуть вони помаленьку!» «Нехай помаленьку! Хай надихуються!» У пінястій течії за татарами-пішаками, що промацували воринами дно, просувалися з луками на готові татари-кінні. Той Малахаєвий, вже знайомий Тимошеві-лучник раз по раз оглядався на пущу і погиркував у спини бродівникам. Він, видно, квапив їх, підганяв, щоб вони не манялися, а шукали броду швидше. Та воринячники шукали його і без підганяння. На їхнє щастя, Дністер у цьому місці якраз був мілкий, хоч і летючий. Воронячники до лучника огризалися, зупинялися, затуляли рукавами обличчя, бо відскаженої течії голова в них ішла обертом. Через те вони часто й падали, викрешуючи лобами об підводне каміння іскри. Через те їхні посинілі як чеснокове лушпиння щоки і напухали люттю. Може мені до сотні, свішечка зіпнувся на лікоть. Лежи стеж, я скажу коли. Поводячи по татарахоком, став на лікоть і тиміш.